أغزم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبعا هوا الذين لا يعلمون <تصفح> مخي الله جل جلال حو دبني اسرائيل حو تذكيراو کلاچه غیط منغ او په شریعت ورګلو او نبوت ورګلو نو الله پرمحي سوم مجال نه کا میا د اغه نرستو مونږ وګرزو تعالی را علي شريعتين طریق په یو شريعت باندې منل امر د معاملات د دیننا نو تا تم یو دین درکو د موسی اسلام نرسته یو شریعت درکو نو دا صداقت د نبی صلی الله علیه و او صداقت د ديني دی اسلامي مشو نو فت بهات د دې تابیداری وگا. دا کم شریعت ته تا ملو شو د دې تابیداری وګه و دې کې د هميشه سعادت ده د دنیا د قبر اخیرا ته هغه کم یا بي پدې کیرا ولا تتبعا هوا الذین اتتباری مکوا د خوایشاتو د اګسانو لا علمون جاین بوی نو یو اهلی کتابو او چې هغه مخبل دین نه خوایج جوړه خپل کتاب کې تبديله کړي وې او خپل کتابی دو خوایش تابه کدو. او دویم احل مکو چی اغیی پا دی پرسته دین بانیو دو خپل پلار نکه دین بانیو. او اغیی مکوشش کهو چی نبیل سلاة دو سلام دو خپل پلار نکه دین تراو اولی. نا اللہو پر مل دوغا دو خوایش دین ده ده ده اتبا او بیا؟ دا پیغمبر توي هو حقيقت کې ما ته توي چې پخپل دين باندې پاګه لك روان شانه نور خواهشاتو چې کم خلق په خواهشاتو باندې يا د خوښ په دين باندې روان دي جګاه لکتاب دي يهود دين اسو را دي او مشرکين دين نه غي پرې دوا انهم ليون عنک من الله شي دا جګم کله نګويږي او تا ت ځانته راړی نو د قیمت ر شي نو ل یو نوانکه من الله شي نشي د پکولې د تاانه من الله د عذاب د الله نه ش اس شي کل لوي که ډیروي د الله عابانه ن شي د پکولې ددي خبره من نه ان نه اللهی و نه الظالمی نه بعض او مولیا او بعض او الله پر ظالمان دا کافران باز د باز دوستان دي که یهود دی که سیان دی که مشرکان دی والله ولی المتقین اللہ جل جلال ہو چه دے دوست دا کسانو دے جزان دے او د گنانا او د حرام و نه نبچ کئی نو اللہ دا غی دوست دے د دے تیارو او اوباسی ورانا تے بوزی دے ہدایت لارو تا اللہ سمعی. هذا دا بسائر و لین ناس صداقت دا قرآن ده ها دا ده بسائر و لین ناس دا روخان دلیلو نو بسائر چه پاگی باندی لیدل که ده شی سڑه یو شوینی خموینی و بدموینی نو سڑه تمیز کولی شی خواه اخلی او خراب پریدی نو قرآن تمیو سڑه کینی د الله دین دا آغا وی نو خواه و خراب بپیجنی حلال او حرام بپیژنی حق او باطل غا بپیژنی با اخیرت کې مفید شي دا اخرت تبكون کې شي غا بپیژنی الله پرمه دا قران دا بصائر دي دا د دلائل دي چې په دې سره سړی حق او باطل ویني حق د باطل نه جدا کوي او لناس دا, دا په اړه ټولو خلقو دي او هدا نه او دا قران هدايت ته گمراه نه سیدلار د خیرت نه سمید کګی لار نه انسان بچکی ورحمتو او د الله د جانب نه فمخلوق بانه مې ربانی د لیکا منده قوم د پر یو یقینون چې هغه یقین لري د الله جل جلال هو فذات بانه نو ایمان وی او ایمان سره یقین وی د الله به کتابشکه یکیوي دا الله کتاب د به کې او د الله کتاب بدي د جنت تهی د جهنم نه بیا بچ کوي ورربې هم حصبل نهچته ص یاد د مشرکانو لاول خو اخرت من نه دکه دا او ممسلو د مشرکانو به قیمت نهشته لسو راځي پسې روست همدي به و ک مت میمت نی شته به دا ډو خبره ختم انسان ملړ شو خبره ختم شو او بعضې ټیم ک به و بل پررس کومونږ جووندي شو نو کاپرلهله دنیا کې مال خور کي دغه سررف دنیا ده غی بهوي کومونږ جووندي نو نومونږته به بیام د خه کوي دکه دنیا کې را ته خرا کړه دی نواخیرت کې به هم ددي مومنانو مونږ ځ الله نه دانی شي کې د چې ګناګار ک انسان مونږ برابرو 95 برابر دینه پر مرګ برابر دي دي چې د برابر کې دي یو نه کا عمل کې ځان سړګي دا خیرت د لپاره فکر کې او بل کفر کوي نه راواګي الله پرمحي دا څه کېدنه شي جدا ډول برابر دا ډیره ناکاره فیصله یو سړی دا فیصله کېدنه جدا ډول برابر دي هیڅ چرې دا ډول برابر اغانې استفهام انکاری هم حسب الذین ایا ګمان کې یا کسان نه دا ګمان نه نه کوي ا چې ح صیحات چې غ قسب کړی د صیات د شرقیاتو د ګونونو نه جاله هم دا چې و بګ مونږ مشرکان د ګناګاران کل الذي ناممنو امد صالیات پیششان دا کسانو چمانې روړی د کا اعال کوي دی پهمونږګرځ سو ان محیا هم بهماته هم او برابر بهوي محیاهم هم ددي غ جووندون ماماتو هم مرک دا بځواله برابرې په ژوند او په مرګ کې نه داسنن نه دنیا کې دځواله برابر دي او نه خیرت کې دځواله برابر دي په ژوند باندې مل ته محبوب مومن دي او دمرګ نه رست مل الله ته محبوب مومن دي دنیا کې په مل الله ته چین سکون راحت ورکه او خیرت کې په جنت ورکه او د ریبل یو سور د ژوند د بیا ور دي نو دا وې دا ګومان نه کئسا ما يحکمون ډیر ناکاره کیاست چې دی په سلګي سا أما ډیر ناکاره دا هغه په سلای حکمون جکما په سلې دی کی چې دی تبم الله د مؤمنانو په شان ور کیو د ژوند او هغه بخي نه حاکم الله تعالی دی صحیح په سلبه عقیده په سلې دی غلط دا خلق الله السماوات والارض بالحق خلق الله السماوات الله پیدا کړی دی اسمانونو نو دی انکار کو اور پس اللہ دلیل ذکر کوي چې څنګه دا قیامت شته اللہ زمک اسمانونه پیدا کړی د دې مقصد لپاره چې به مخلوق پکې پیدا کی او عمل به کوي بیا به الله جل جلال جلاله هر انسان ته دا عمل بدل ورکړي دا به سلانه دی پیدا کړی دا پیدا کړی الله جل جلال جلاله د خبرې لپاره دی د یو حکمت لپاره پیدا کړی چې م انسانان پیدا کړي ته بدینونو به عمل کوي یا بلائی ته پاریز په اعمالو باندې بدلی ورکړي زمکه اسمان اابس ندی پیدا خلق الله السماوات والرض کچري دا انسان ختمي کی بس نوبیاو د زمکه کائنات وروسته مقصد نشو پدې کې د انسانانو وروسته مقصد نشو خلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی الله تعالی اسمنو زمکه د فاردز هر د حق چې حق ظاهر شي ول تجزا او خلق اعمالو کینو داګنارسته بیا او بدلو ورکړي چې کله نفس هر یو انسان ته هر یو نفس ته به مګه سبد چې کوم عمل کړی وي هم لا ظلمون او په به ظلم نشي ظلم دوه خبرې دي یو دال چا کې کړی الله ته نه کې ختمي ثواب به تور نه کې او دیم صورت داره چې ګناي نه ګړي ګنا به ورته بي لکه پاکستان قانون ولر قتل نه کې وی ته به امر دال نو داسې په اخرت کې نشته هم لا ظلمون الله فرمای په به ظلم اغانې شیکولې بس دې اجازه ورنځه سم ما یال الله کله وي تعالی راځته دین ورستو دغه پیغمبران د موسی علی السلام ورستو عیسی علی السلام د بنی اسرائیل ورستو عال شریعت په او دین باندې په او شریعت باندې من الامر دا ما ملي د الله نه فَتَبَيَّنُوا تَتَبَيَّنُوا بِذَارِ دِشْرِي يَتُ كَاوَلَا تَتَبَيَّهُ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ عَتَ تَفِدارِي مَكَادُ خَوَايِشَاتُ دَ كَسَانُ چاين پويږي إِنَّهُمْ لَيُؤْنُ عَنْ كَمِنَ اللَّهِ شَيْءَ كِنَن دوي چيده د پمن کې تانا مِنَ اللَّهِ د عَذَابِ ذَ اللَّه تَعَالَى نَشَأن زَرَبَرَ بَر وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ وَبَعْضٌ يَكُنُ ظَالِمًا باعید د غین از بو دو دوستان د دو باز نور دی والله والله تعالی چې دی ولی دوست المتقین د دو پرېسګارانو هادا دا قرآن چه ده بسائر و روخانه دلیلون دی للناس دفارد خلق و هدن و هدایت تیلار خودن که ده ورحمتن و میره بانی دا لقوم دا پارده قومیو کنونا چه کن لری ام حسب اللذین آئی گمان کیا کسان جنی دا گمان دی نکی اجتره سیعات چه آئی عمل کرده ده گناونو انجا لهم اللہو هدا چه منگبتیو گرزو کالذین آمنو واملو الصالحات فشانده ګسانو چې ایمان وروړي د اوګړې دینه کې سوا ونما سوا امحیاهم چې برابر به امحیاهم ژوند دی او مماتهم مرګ دین په جنو په مرګ برابرۍ الله پرمهرسا هغه حکمون ډیر نه کارد دا فیصله چې دی فیصله کړي خلق الله السماوات والارض من حق الله پیدا کړی آسمان او مکه د پاره د زار د حق ولي تجا کل نفس نوبل دا چې ورکلې شي هر یو نفس تا بما کسبت بد دعمالو چې د کړې دي واهم لا یظلمون او په دې بظلمون شي الحمدلله رب العالمین ولاکم التقین والصلاة والسلام محمد والاصحاب یې الله سلام او قراترا نصیب کله خیر برکت را نصیب یې الله پلیس مسلمانان یې الله محفوظ کې مجاهدین یې انداده لا یهودی قسمت کې نعمت زنځر کې الله شي زمونږ خاتمه په ایمان الله